Втората лекция – Атлантското мислене. Трансформацията е възможна само чрез натрупани дълго време чисти действия. В определено време тези чисти действия материализират промяната. Случва се взрив или така нареченото посвещение – саматхи. Случва се трансформацията, явява се духа, а той винаги слиза чрез натрупания огън отвътре, натрупаната чистота. Това е великото условие. Според толтеките думите са ядра. Те посяват мнения, възгледи, страхове, съмнения, възход и всичко. Думите обвързват, защото те са и заклинания. С всяко свое мнение ние си правим вношение и тези натрупани вношения ръководят голяма част от съдбата на човека. Умът е омагиосен кръг. Той сам попада в капана на своите убеждения и после сам се разобеждава. Когато си внимателен с думите, енергията работи за тебе. Ето защо Библията казва, ще плащате за всяка дума. Ето защо догоните тренират 4 степени, защото те казват, който не говори правилно, той вече е дефектен човек, развален. Говорим само за едно изречение, а да ни говорим за бъбривите хората и нататък. Злоупотребата с думите е отвреждаване на падението и хаоса. Различните мнения са духовни сили, които навлизат вътре в нас и ни ръководят. Има мнения, които са погрешни и ако попаднат в тебе, те могат да ръководят целият ти живот. Според толтеките, всеки е посял съдбата си не според звездите и влиянията, а според тайната на своите намерения. Своят скрит избор. Толтеките казват, че страданието е благородно. Той е освободител на човека от собственото му зло. Според тях, думата пътишествие означава да извървиш пътят от обикновения човек до посветения човека в себе си. Тоест от периферията към центъра. Всеки, който възлюби истината и се посвети на нея, може да ръководи своята съдба и да я променя. Говорим за твърд в избор в истината, искрен, честен, независимо дали правиш грешки, когато тренираш. Ако изборът е честен, слиза невидима помощ, която почва да те обучава. Само истината има власт да излекува съдбата. И тази истина, това е дарът на Орела. Толтеките умели да се вслушват в това, което е правилно? Тоест звукът на истината. За тях истината се има звук, точно определен глас, специфичен говор. Защото тя винаги звучи правилно. И тези, които тренират безопречност, знаят коя е истина и коя е полуистина. Всички други питат. Това вслушване в истината в последствие се е превърнало в проникване. А това проникване се е превърнало в меч който разсякал знанията на ума и на света. И отеките били много радостни от това събитие. Това вслушване и проникване в истината се оказало угроза за земното мислене. Например, земното мислене, политика, църква и така нататък не искат хората да знаят истината. И това ще продължава дълго време, защото там вътре работят други духове. Така, правилното вслушване означава контрол над ума и над изкривеното знание, т.е. над нещастните събития, защото изкривеното знание върви упорито към нещастни събития. За толтеките проблема не е трудност. Проблема е призив за воля, за решение и за израстване. Атлантите не принадлежат на обществото, а на истината. Никога не са принадлежали на обществото, както и мадреца. Мадреца не живее за света и за хората. Той живее в потока на Бога и точно така помага точно на хората по правилния начин, защото изхожда от системата на Бога. Те казват, който се умее да измени подходът си и мислите си, той изменя и събитията. Вярата в бъдещето е капан, защото тя поглъща важна част от енергията, която трябва да работи сега и да посява правилен живот. Безопречността руши старото мислене и го заменя с нова гледна точка. Човекът решава нещата, а не събитията. Няма значение какви събития се случват. А кой си ти и как ги възприемаш? а безупречните имат само едно възприятие правилно. Обяснявал съм както отеките посрещат потопа, тържеството на истината, сливат се с духа и влизат в нови измерения, в нова мъдрост. Съвсем друго възприятие друг подход. Безупречността ражда тънка и висша сила, тънка енергия на високо ровен, защото нещата се разбират с много тънка и финна енергия. Затова правим книга по учителя за потънкостите на ученията. Безопречността е много повече от знания. Тя е нещо дълбоко. Както съкровенното е много повече от света и от ума.